Bun găsit la adevărul live, vineri după amiază, sunteți cu dilema veche aici, dacă nu veți fi, fi în, prin altă parte. Astăzi invitatul meu este domnul profesor Armand Goșu de la Facultatea de Științe Politice. Bun venit! Mulțumesc pentru invitație. Uh, pentru că situațiunea este complicată în zilele noastre, cu ceea ce se întâmplă în partea de esta țării noastre, m-am gândit să facem o discuție, dar ea nu va fi despre stricta actualitate și despre ultimele noutăți de acolo, au mai fost astfel de discuții și analize. Și aș încerca să mergem mai în profunzime și să uh, înțelegem mai mult, dacă se poate, din resorturile interioare ale spațiului est-sovietic și ale situației în care s-a ajuns, adică un fel de nouă confruntare între uh, Rusia și uh, Occident. Uh, revista Time a avut pe copertă, până la ultimul număr, Uh, titlul uh, Cold Rege. War II Al doilea război uh, rece Mă rog și o imagine Cu Vladimir Putin Și în locul umbrei sale mm. era umbra unui avion uh, Am ajuns la Un al doilea război rece A început a spune Sau că nici n-am ieșit bine din primul? Eu aș spune că noi ce trăim acum, criza din Ucraina, cine mai degrabă de primul război rece, un fel de epilog la războiul rece, sunt dosare care au rămas în suspensie după sfârșitul primului război rece, dacă acceptăm că războiul rece s-a terminat în 1991 odată dată cu prăbușirea Uniunii Sovietice. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că și problema Ucrainei și în general problema fostului spațiu sovietic și a Rusii, și a pretenziei pe care Rusia o manifestă de acest spație, asta, e zona mea de influență, voi occidentalii nu interveniți în zona mea de influență, asta nu pot fi decât într-o logică post război rece, post destrămarea Uniunii Sovietice discutate. Probabil asistăm acum la nici măcar la războiul, la epilogul războiului rece. Asistăm într-un fel la epilogul Imperiului, idei de Imperiu, în accepțiunea pe care Rusia i-o dă, pentru că Rusia este un lucru elementar a devenit imperiu odată cu anexarea cele mai mari părți a Ucrainei fără Ucraina nu e imperiu, e doar cnezat al Moscovei și vrea să redevine imperiu păstrând sub control Ucraina. Or, în momentul în care Occidentul a venit și a spus, da, invităm Ucraina să semneze acordul de asociere, deci FTEU, să colaboreze cu, să coopereze militar cu NATO, Rusia s-a simțit amenințată și a văzut, practic, întreaga filozofie de existență a Rusiei. Practic s-a prăbușit. Rusia nu se concepe pe ea decât ca imperie. Rusia ca Rusie, nu există ca decât din momentul în care, repet, anexează alte a, Anexează teritori, Ucraina, în, în cazul de față. Iar, cum a cunoscut dezvoltările, a, să zicem, în perioada mai aproape de noi, a lui Stalin, fără teritoriul Ucrainei securitatea Moscovei era dramatic afectată. Aici sunt discuțiile din 39 sau chiar mai devreme deci e vorba și de un sentiment de nesiguranță pe care elita politică moscovită, care este adepta hard power-ului și totul vede printr-o grillă teritorială, teritorii cât mai mari teritorii tampon între noi și restul și vecinul. Or, Ucraina e fix acel teritoriu tampon, tampon între Rusia și restul. Bun, dar dincolo de numărătoarea asta a războaielor reci, că o fi început al doilea, că o fi. Nu s-a sfârșit acel încă primul. Sau, da. Mă gândesc la un lucru. E, fără, e limpede că acum e o atmosferă tensionată -a pe față, fost, cum da. n-am mai fost de vreo 20 de ani. Exact. Și atunci mă întreb Dacă nu găsim o explicație Și în ceea ce s-a petrecut în acești 20 de ani Când Occidentul Și Stateul, Statele Unite în primul rând Au încercat să Se apropie cumva De Rusia și au crezut Să ne amintim de președinția lui Eltsin, care era un personaj foarte popular În, în Occident Și Sigur Simplificând așa și generalizând, S-ar putea spune că o bună perioadă Occidentul chiar a încercat să facă din Rusia un partener sau măcar asta a declarat sau a făcut pași, câțiva pași în această direcție Până prin 97-98 Occidentul a trăit și a alimentat de drept Iluzia că Rusia poate deveni o parte a lumii occidentale, că poate fi înglobată în lumea occidentală cu respectarea unor reguli minimale. În momentul în care izbucnește în 98-99 acea mare criză politică internă în Rusia, în momentul în care apar informații despre uh, acte de corupție inimaginabile, uh, care vreau chiar familia președintelui Yeltsin, e vorba de deturnări de fonduri, dar nu deturnări de fonduri ce se întâmplă lumea, să spunem, a Europei Centrale sau America Latină, vorbim aici de deturnarea unor tranșe a fondul, ale fondului monetar internațional integral erau deturnate, sau, bănci mondiale miliarde, zeci de miliarde de, de, de dolari erau deturnați. În momentul ăla Occidentul a înțeles că E mai complicată Rusia că elita politică de la Moscova joacă dublu, pe de o parte mimează că acceptă niște reguli ale lumii occidentale și că, uite, le transferă și adoptă niște bune practici ale lumii occidentale, pe de altă parte, pe la spate avea grijă să fure în continuare și în fond nu se moderniza nimic structural, solid. În Rusia, că modernizarea Rusiei era o iluzie întreținută și de Occident, dar în același timp și de Europa. Da, o auto parte Auto-întreținută, da. Occidentul chiar a înțeles de prin 97, 98, 99 lucrurile astea? Cred că momentul culminant A fost Momentul de cotitură A fost criza din 98-99 Când începe lupta pentru succesiunea lui Boris Yelts. Atunci, amintiți-vă Lupta pentru succesiune nu se ducea Între un democrat și un reprezentant Al sistemului Serviciilor Secrete, Putin și adică, se ducea Între doi reprezentanți ai sistemului Serviciilor Secrete, era vorba de Primacov, fostul șef al SVR-ului, spionajul Extern fosta direcție 1 a KGB-ului și contraspionajul FSB-ul, Federal Nea Slujbă uh, pe care o conducea colonelul Putin în acel moment. Deci, uh, Occidentul nici nu avea pe cine să mai mizeze. Nu avea niciun democrat în reprezentant, cum mai spunem, șapte fost că spune fărent, democrat, pe acolo, dar fără au democrat. La 7%, 8%, da. ceva de genul ăsta. Amintiți-vă de, de ce deziluzia a fost pe noi în 96, în momentul în care, sigur, era Yeltsin a câștigat și alegerile 96, al doilea mandat. Era Ziuganov, reprezentantul comun. Era pe locul trei voturi decisive care mai apoi s-au dus spre Boris Elțen, a fost un general, Alexandru Lebed, cunoștința noastră din Transnistria, din 92. Următorul clasat, cu 7% abia, a fost evlinski care era acceptat da. în întreaga lume ca un democrat, ca un om cu care, sigur, se poate discuta, se poate negocia, un om care avea cu totul altă înțelegere a schemei după care ar fi trebuit să evolueze Rusia, să modernizeze, să integreze în Occident, lumea civilizată. Să... Bun. Deci, 7%. Atât. Asta e tot ce poate uh, să... Dar dincolo de asta, mă gândesc că în vremea războiului rece, se dezvoltase o întreagă știință, ca să spun așa, un în întreg domeniu, criminologia. Uh, erau studii serioase care se făceau în Occident și specialiști care descifrau, ca să zicem așa, uh, sistemul sovietic, dar nu numai sistemul politic, se da. trecea dincolo de asta, începând de la limbajul de lemn al regimului care trebuia mm -hmm. tradus pentru a înțelege mm -hmm. intențiile și până la multe altele. Ce s-a ales de uh, toate aceste studii în ziua de azi? Păi foarte mult au fost recuperați, au fost recuperați mai ales în anii 2000. Deci, întâmplarea face că în perioada de ce eu am fost trimis de Academia Română, s-a încercat directorul de atunci al Institutului de Istorie, Nicolae Iorga, a avut inițiativa, un profesor Șerban Papacoste, a avut inițiativa a trimiterii în străinătate a unor tineri angajați, da? Am devenit șef de promoție în 92. Sunt deja angajat ca student la Institutul Academiei. Specializarea mea era Imperiul Otoman, secol 19, anzi. mai avem nevoie de oameni pe Rusia. S-au deschis arhivele în Rusia, gata, terminați cu vechile specializări. Sunteți tineri, nu au, aveți tarați, nu sunteți tarati, aveți probleme de familie, nu sunteți din familii de, nu știu, nomenclaturi, să aveți voi partipriuri în analiza regimului comunist. Hai la treabă. Rusia. Din cei trei am rămas eu până la urmă și am rămas acolo și grație BBC-ului, care am avut contract și am lucrat ani de zile la BBC, la birou din Moscova al BBC-ului. E bine, birou din Moscova al BBC-ului era, și cum era și dat, eram foarte aproape de Europa Liberă, de americani. americani. Aveau un bloc acolo și în blocul respectiv erau sute, poate zeci sau poate chiar o sută, o sută și ceva de doctoranți americani. Care erau trimiși în Moscova să se specializeze. De fapt, ce era acolo? Era practic ultimul val de tineri care erau pregătiți în Uniunea Sovietică și deja s-au recalificat în științe Rus. politice pe Rusia. Da? Ei bine, mulți erau foarte dezamăgiți că Bun, cariera lor pierd, era sub un mare semn de pierd întrebare, pierdeau obiectul de obiectul studiu. De da. studiu da? Alții au făcut cariere, Kramer au ajuns subsecretar de stat, acum câțiva ani fost administrație, Bush a funcționat pe alții. Ei știu, pur și simplu, am și luat masa cu ei în anii aceia. Lumea asta fiind destul de mică, BBC, Europa Liberă, eram zeci de oameni, practic. Cu cine ne întâlneam? Ne întâlneam da. noi între noi, practic. E bine. Dintre ei, pe unii i-am revăzut respecializându-se pe lumea arabă, pe Asia Central. A scăzut interesul pentru. Erau foarte mulți, erau câteva centre importante în America, mai ales, de oameni care erau specializați pe analiză. Să analizeze pe text ce se întâmplă la Moscova. Și au pierdut jobul. Unii s-au recalificat, alții au rămas, atunci s-au ocupat de Caucaz, energie, interese americane, erau bani. Pentru asta administrația americană dădea bani. Ei bine, după, după 2008, după războiul din Caucaz, după războiul ruso-georgian de 5 zile, atunci mulți dintre ei au fost rechemați și s-a început și următoarea s-a trecut la următoarea etapă la pregătirea unei noi generații de specialiști în uh, fostul spațiu sovietic pentru că administrația americană, Pentagonul, Departamentul de Stat, CIA, Servicii Secrete și ei au mai multe, nu funcționează cum bate vântul. Sunt oameni foarte serioși, Cine. cu analize, două, trei centre trebuie să livreze analize și eu, îi implică foarte mult lumea academică, lumea universitară da. în tipul da. ăsta de analize, adică subcontractează Departamentul de Stat către diverse universități vor o analiză da. temeinică pe subiectul ăsta. Ai o lună, trebuie să o livrezi. Nu s-au grăbit? N-a fost un hiatus între anii 90? Ba da, ba da, ba da, ba da. A fost o mare problemă și asta s-a resimțit uh, s-a resimțit 2003 2000 și ceva în primiana lui Putin, calitatea analizelor în măsura în care au ieșit la iveală diverse informații, e clar că lasă de dorit și calitatea analizelor, calitatea mai, mai precară analizelor a influențat și decizia politică sigur, care s-a luat la cel mai înalt nivel în anumite momente cheie. Moment cheie mai moment cheie decât ăsta, nu știu, războiul Rusia-Georgia Georgia, din da. august 2008. Da. Bun. Mă gândesc totuși că, dincolo de nivelul ăsta, putem găsi explicații pentru ceea ce se întâmplă, pentru, hai să zicem, comportamentul liderilor Rusiei și într-un strat mai profund. Mai devreme spuneai de felul în care se percepe Rusia ca un imperiu care are nevoie de zone tampon, de... Putem să facem enorme discuții, cu scris tone, despre sufletul slav, despre uh, toate aceste lucruri. Uh, chiar acum, în, în împrejurările prăbușirii avionului, uh, s-a umplut presa așa rapid, de câteva clișee de genul uh, Păi acolo sunt niște indivizi beți și înarmați. E mitul ăsta al vocii Fără de care uh, rusul Nu poate, soldatul rus cu atât Mai puțin. No, no, no. Cât adevăr e în Asta sau dincolo de Stereotipia asta uh... Bun, sigur, ăsta e un stereotip Ce dar? se află? Uh... Cel puțin eu am văzut suficient de multe înregistrări video care au circulat pe YouTube imediat după prăbușirea avionului în care apar insurgenți proruși din zona Donbasului din Donetsk, satul și unde a, a unde a picat avionul, care au beții. Adică, bun, e și un stereotip, dar în același timp stereotipul ăsta are niște. De la, de, de la niște realități foarte foarte solide. Pentru că, da, bun, toată lumea știe, în Rusia se bea, Rusia se bea mult. În Rusia e un nivel de, de. o vârstă medie, mai ales la bărbați, care e destul de coborâtă. Se spune că băutura n-ar fi deloc străină de această vârstă medie la bărbați, redusă care mult mai redusă, de pildă, decât la femei, în 60 de ani. E vorba de o duritate a vieții care e specifică Rusiei, pe care nu o întâlnești în alte părți și care viață, fiind dură, poate fi trăită cu anestezicul administrat în sânge, numit vodka. Pleacă de la niște realități acest stereotip, în același timp, din punct de vedere politic și militar, asta nu înseamnă faptul că erau beți militari insurgenții să le spunem generic care acționau în zona în care s-a prepușit avionul asta nu scutește de o responsabilitate Sigur. șefii de acolo pe cei care îi susțineau de la Moscova cei care le distribuiau arme muniții și acel probabil sistem BUC M1 care a doborât avionul B în 777 a Malaysian Airlines. Putin însă are... Uh... Putin nu bea spre deosebire de, de foarte interesant... Uh... De regulă, electoratul rus, sigur, apreciază mai ales, simpatizează cu rusul adevărat Ghelțin era un, un rus, rus 100%, era un urs de om, solid, puternic, Veselul. bea, te nostru din popor, cânta la balalaică, dansa Era rusul 100%, da? E bine, Putin e cu totul și cu totul altceva. Putin nu bea, Putin face judo, Putin aleargă. Nu există în cultura rusă, nici măcar a clasului ideea de joking. Nu, ce e joking, da? Poți să meargă la ski, în Alpi, în Elveția, în Italia, am mergi să faci joking. E bine, Putin este total diferit de să spunem standardul de rus în aprecierea în aprecierea rusului de, rusului de rând. Asta nu-l face totuși mai puțin îndrăgit. Vedem că în sondaje de opinie Asta vreau să spun e foarte popular. Extrem de popular. Uh, și Extrem gesturile de... lui au susținere. Uh, se explică doar prin așa-numita propagandă Rusească sau e mai mult decât atât? Pentru că, într-adevăr, televiziunile, mă rog, mass media subordonată, într-un fel sau altul, puterii de la Moscova, se ocupă cu asta. Dacă ne referim concret la această criză ucrainiană, da, propaganda este extrem de importantă, decisivă, putem spune. Dar altfel, dacă ne uităm la perioada mai lungă, să spună, cei 14 ani de când... Vladimir Putin conduce, într-un fel sau altul, Rusia, și în calitate de premier, vreme de patru ani, cu Medvedev, președinte la Kremlin, de fapt, liderul Rusiei, tot Putin tot a Putin fost, era. da? Deci vorbim de 14 ani. Atunci, vedem că. Sunt totuși niște cauze obiective care uh, îi determină pe ruși să aprecieze conducerea lui Putin. E vorba de creșterea economică fără precedent uh, din Rusia. E un model economic pe baza exploatărilor de hidrocarburi pe care Putin l-a uh, implementat în Rusia. E vorba de șansa extraordinară pe care a avut-o el personal și modelul economic impus de el ca să impună fix modelul economic într-o perioadă de creștere extremă a, a, a prețului, prețului la baril de petrol, prețul la 1000 de metri cub de gaz și tot acest model economic vedem că a produs a produs creștere de economic 7-8-10% în unii ani. Asta ce a însemnat? Asta a însemnat că ai avut mult mai multe resurse, ai avut ce distribui, ai distribuit salarii salarii s-au plătit la timp, pensii pensii s-au plătit la timp, au crescut și salariile au crescut și pensiile iar apoi au crescut ajutoarele sociale a crescut implicarea statului în programe de construire de locuințe pentru tineri s-au s-au dat bani, s-au dat legi tocmai ca să crească natalitatea în Rusia o mare problemă, căderea demografică că un copil primea o anumită sumă, la al doilea copil vorbim de sume mari Or, dacă toată această creștere economică s-a revărsat și asupra omului de rând, middle class din Rusia, mai ales din centrele mari, Moscova, Sankt-Petersburg, e normal ca simpatia pentru președintele Putin și pentru tipul de politică pe care el îl face să fie foarte mare. Evident, contează enorm, mai ales în contextul ăsta propaganda foarte dibace pe care o urmăresc... Nu pot să spun cu admirație, dar sunt stupefiat cât de bine manipulează pe televiziuni vorbim de din sfârșit de noiembrie până acum, câte luni sunt, sunt 7-8 luni da. zi de zi urmăresc televiziunile ruse, principalele știri cum este filmat, cine vorbește, cine este invitat? ce mesaj transmit, foarte foarte minuțios, foarte atent foarte deștept, aici cred că televiziunile românești m-au de învățat au învățat, da, învățați, da. Dar nu numai televiziunile românești. Totuși, reiau. Am înțeles, analizele au fost o vreme mai precare în Occident. Analizele asupra Rusiei și politicii sale. Bun. A existat momentul ăla de relaxare, când Occidentul a crezut că se poate împrieteni cu Rusia și totul va merge bine. Nu? Era speranța asta că... Vom de... Au fost și opinii de genul ăsta, să ne amintim, Rusia să facă parte din NATO. De au sigur, fost că, unii care au acest lucru. Deci, S-a vorbit Rusia. multă vreme. Rusia de la Lisabona până la Vladivostok. Exact. Nu Rusia. Deci, da, Europa pare de, o prelungire a Rusiei. Da. Euroasie de la Lisabona. De, exact, până exact. Au fost asemenea proiecte cu un dram de utopie în ele. Mm. Dar, reiau ideea, totuși, pro, propaganda asta rusească. Nu e adecvat înțeleasă în Occident. Occidentul pare că s-a trezit uh, relativ brusc în fața unei situații cam la Deși, zic eu, ar fi trebuit să prevadă de un timp. Nu s-a mm, putut face asta. Sigur nu au prevăzut. Sigur nu au prevăzut. Sau în ciuda de... faptului că centre importante care sunt implicate în luarea unor decizii, centre importante de analiză, spun. Uh, ar fi o minciună uh, să spun, au zis unii, bă, dar parcă am scris, dar parcă, nu, asta sunt prostii nu. nimeni n-a prevăzut că următoarea mișcare a lui Putin după uh, retragerea, s -S -S -S. fuga a lui Yanukovici va fi ocuparea crimei dacă cineva a scris lucrul ăsta nu știu, nu, cer scuze, dar nu, nu e, n-am văzut pe nicăieri apoi ce s-a întâmplat în Novorasia, cu Novorasie P eu totuși sunt destul de vechi în meseria asta, cam din 93 de când mi s-a spus gata, te ocup de zona asta, urmăresc zilnic să spun presa internațională, presă rusească, cu asta îmi sfârșit ziua, din cauza diferenței de fustorat, presa da. de la Moscova apare cam la ora 11, 10, 11 ora României, deci îmi sfârșit ziua cu ea, iar a doua zi de dimineață încep prin a viziona pe internet emisiunile ORT-ului, principalul da. televiziuni din Rusia, nu sunt nicio formă. N-am întâlnit pe cineva care să spună să. Nu, nu. Deci, pur și simplu, Putin e imprevizibil. Ori asta sporește amenințare la securitatea, mm. securitatea lumii. Și mai e ceva. Da. De multe ori, Putin spune lucruri are foarte dur de pildă. Discursul de la München, dacă vă amintiți, în 2007 era atât de dur, amintea de războiul rece. Toată lumea a spus Ei, sunt niște semnale pe care le putem, da să ne speriem, sigur, sigur, sigur, e o frustrare acolo, trebuie să-i înțelegem și pe ruși, dar totuși, uite, cooperează, uite, ducem avioanele peste teritoriul Rusiei în Afganistan. E și problema asta, că de multe ori rușii nu au fost luat în serios, deși, practic, Citeai declarațiile președintelui, amiste externe, înțelegeai foarte clar limba rusă, știai ce înseamnă fiecare cuvânt, totuși spuneai că nu se poate așa ceva. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Hai să. E, cred că ar trebui luat mai în serios. Și atunci, dacă punem toate astea cap la cap, înseamnă că nu, cum să spun, reținerile Occidentului față de ceea ce se întâmplă, Vezitările și așa mai departe de care e acuzat. Nu se explică doar prin gazul rusesc, pentru că și asta a devenit un fel de, cred, nu mă pricep, dar mi se pare că a devenit un fel de clișeu. Toată lumea. Absolut. Sunt în, de acord. Toată lumea zicea, e clar, e contractul cu gazul rusesc și atunci Occidentul e suntem legat de asta. Suntem nu toți totuși... dependenți, legați, mâini da, exact. picioare că și Nu, e o minciună asta. dar are culme asta, e întreținută și de filoamericani feroci. Nici vorbă. Dacă ne uităm pe cifre, o să vedem că Occidentul, ca întreg, nu este dependent de... Ce să ducem în europeane, 25%, da, sunt țări, cum sunt țările baze, Polonia, Bulgaria, care sunt 97-99% ar nu mai gazul Dar asta și pentru faptul că nu ne-am grăbit să facem interconectările între rețelele naționale și exact. crearea unei rețele mari europeane. Pentru că în momentul ăla poți foarte bine de la, la București sau la Iași să arzi gaz norvegian sau gaz olandez sau gaz adus din Algeria Via prin Franța sau prin Croația. Dar am așteptat. Ce am așteptat? ce Am așteptat o criză de, de tip. ăsta Și acum trebuie clar să ne grăbim Sau în fine, europenii, decidenții Ar trebui să grăbească Să pună fonduri la bătaie Pentru a construi această În sfârșit a construi această rețea europeană A interconecta cât mai bine Rețelele naționale de gaze Pentru că la iarnă e, Sigur, dacă Rusia are parte de Dacă Europa va avea din Un în grele Rusia nu se va sfii să, să închidă să se joace puțin la robinet Sunt, măcar. Convins. Sunt convins Pe de altă parte nici Rusia nu are interes să joace prea mult la robine, Pentru că uitați, acum au încercat cu chinezii Contractori, negucează de 10 ani S-au dus repede și Într-un moment foarte bine ales și Putin s-a dus la Beijing S-au semnat marele contrai Dar totuși, i-au prins chinezii Le-au strâns mâna la spate Pregăteau două mari conductă Una care să le preia gazul extras Din zona Siberiei Occidentale da. Gazul care de regulă se duce spre Europa Chinezii au zis nu Adică era un fel de șantaj la Uniunea Europeană Bă uite, gazul pe care vi-l dădeam nouă, vol, trimite acum la China. Chinezii zice, nu, nu, doar asta aici, cam da. chatca, zona noastră, zona Pacificului, cu Europa vorbiți voi. Chinezii, șoacă și -i destul de aten. iar da, despre sigur, preț să nu mai discutăm. E prețul pe care semnase Iannucoviș cu Putin pentru Ucraina. Deci <laughs> Nici rușii nu sunt atât de buni pe, pe cât ar a... vrea ei să credem. Dar, nu-i facem mai buni. Bun, uh, bun. Am senzația că din reacțiile față de ce se întâmplă în Ucraina Se conturează, aș zice, din nou Două Europe Vestul și Estul Pentru că am avut în această parte Nu numai reacția președintelui Băsescu Dar și a președintei Lituaniei Tot așa foarte dură și foarte tăiasă și față de ce se întâmplă în Ucraina și față de președintele Franței care vrea să vindă, vândă în continuare navele militare. Polonia și tot așa. Deci, Europa unită șchioapăt acum din cauza unui. Pentru că nu are politică externă. Pentru că nu are o politică externă unită, pentru că de-abia se înțelege pe niște dosare mari, foarte generale, îmi baci la ședințele de caie, cag la Bruxelles, unde se adună ministrul de externe o dată pe lună. Sunt generalități. Ori aici trebuie să mi negocieze foarte clar niște poziții, niște elemente de poziție pe principalele dosare. Ori unul dintre principalele dosare e dosarul Rusiei. Germania are propriile interese. Vrea să joace în mod separat cu Rusia. Dar. Aici nu e vorba de politica germană, e vorba de abilitatea Rusiei aici. Chiar e vorba de o abilitate, de o finețe diplomatică pe care rușii o au, pentru că ei manevrează destul de subtil între capitalele occidentale și mai ales între Uniunea Europeană, ca Asamblu, și Statele Unite. Aici au reușit, fără să fie ei cei care au băgat fitilul respectiv dar să pună gaz pe foc, ca niște scandaluri în ultimele săptămâni să capete o așa amploare în încât să ne punem foarte serios întrebarea ce se mai întâmplă cu Occidentul vorbește pe șapte limbi, aliații noștri se să, să bată în trei, ce ne, ne mai apără de Rusia. Bine, Rusia are o mare tradiție diplomatică și nu de ierdează. Foarte azi. bun, foarte bun. După cum, ca să ne întoarcem puțin la oile noastre românești, Uh, asta ar fi un capitol interesant de studiat uh, Cum e percepută Rusia în, uh, la noi sigur, sigur. Azi evident că reacția pare negativă Amintirea comunismului e prea recentă Dar dacă ne întoarcem mai încolo nu uh, trebuie mult mai nuanțate Exact, sunt lucruri Cri, păcate, nu și tu tu paradoxale nu. De pildă mm -hmm. Un capitol de care mi-am aminte chiar acum Înainte de emisiune N-am mai avut timp că mi-aș fi scos un, Niște citate uh -huh. le, <laughs> Pe care multe lume nu le știe uh, La începutul secolului 19 Bun, avem o uh -huh. șosea Chiselef în București Nu, nu știu câți bucureșteni știu de ce se numește Strada aia așa și ce, cine A fost personajul uh -huh. respectiv Dar în lumea bună bucureșteană de atunci Era moda balurilor Cu ofițerii ruși și prin ei, și nu numai prin ei, au venit primele semne de occidentalizare a țărilor române. Ei erau îmbrăcați în occidental, vorbeau, dacă ar fi să ne referim mai la câteva lucruri, cum să spun, fără să intrăm în profunzime, erau îmbrăcați occidental, vorbeau franceză, aveau maniere occidentale, într-o valahie greco-ofanariotă cu comportamentul Fascinau uh, duduițele și damele din București, ofițerii ruși. Sigur. Deci, asta ar fi un episod pozitiv al. Păi, sunt, mai multe și pozitive, sunt mai multe episoade, sigur, sigur, sigur. Nu, dar modernizarea noastră, practic, reconectarea noastră la Europa sună straniu, noi care după 271 după retragerea Aureliana am trăit tot timpul cu sentimentul copilului abandonat undeva într-o mare slavă cu asta -a. și începe și Xenopol istoria -a. lui popor latin într asediat într-o mare slavă, într mare slavă. Uh, da ne-au ajutat foarte mult Întrebarea fi când s-a schimbat acea percepție, care sunt factorii sub influența cărora s-a schimbat această percepție și am reușit să identific, normal ocupându-mă de Rusia în România, unde e un interes pentru Rusia, dar nu suficient de mare ca acest interes să genereze și niște politici educaționale să spui, da domnule, bun, e foarte important pentru noi, hai să finanțăm un centru de cercetare, hai să finanțăm niște linii de master, nu se face nimic e multă vorbărie goală aici dar am reușit să identific secolul 19, Așa. mai precis mijlocul secolului 19 sub influența emigrației poloneze de la Paris tinerii noștri, pași optici plecați la studii în Occident cu cine stăteau de vorbă? Sigur, și cu francezii Dar principalii lor Interlocutori acolo Vreme de mulți ani Au fost cei din emigrația poloneză După revoluția ratată din 1830 Adam Czartoryski s-au stabilit la Paris Erau mii și zeci de mii de polonezi Erau nobili polonezi S-au apropiat românii de ei Și La nivel de ideatic Ce transfer s-a făcut S-a făcut transferul între Imaginea Rusiei. O Rusie care înăbușit în sânge revoluția poloneză de la 1830 și o Rusie neagră, o Rusie care vrea să vă ocupe, o Rusie care vrea să vă anexeze, o Rusie care e jandarmă Europei. Acum, Bălcescu, Brătieni, Rosetii și restul și cu... Da, era de alt tip memoria lor. Da, dar Rusia a venit la noi, uite, regulamentele organice, primele constituții ale principal modernizare, ne-a tras osele, chiselef, ne-a modernizat, începe, nu știu, construirea parcurilor în București, da. Cismigiu, instituții, arhivele naționale, adunare obștească, toate instituțiile, mari sigur, și aveau rădăcini și înainte, dar ăsta e momentul în care încep să fie modernizate și reconectate la Europa, da? Deci rușii ar fi trebuit să aibă o uh, imagine mai degrabă pozitivă aici. Da, pentru că Eline, prin subimpus, e, Exact. Voltaire. Voltaire era o carte care a ajuns nu în ranița ofițerului rus, care fusese detașat aici, la guriile da. du Dunării și care, uh, sau pe linia Dunării și a luptat în pădriva Imperiului Otoman. Bun. deci a fost o preluare de imagine negativă a Rusiei, care preluare de imagine negativă după 1856, 59, 60, cuza și toată această pleadă de intelectual, dar și oameni politici români cei care au pus bazele României moderne, da? Această imagine negativă a Rusiei trece manuale de istorie. E, din momentul în care trece manualele de istorie, generații, zeci de generații, învață manuale că Rusia e că Rusia vrea să ne anexeze. Deci, el ar fi momentul în care. Amintiți-vă, de pildă, Sabina Camatagozino parcă descrie, sau e o parte a manuscrisului ei nepublicat, care e la Academie, povestea acolo. Unchiului I. Brătianu, prim-ministru, în momentul 1877, da? război de independență, Rusia reocupă sudul Basarabiei, cele trei bugi, județe din suba și ne dă în loc, în schimb, Dobrogea, povestește acolo că unchiului I. Cebretianu, care discursuri un antirusești, se duc la masă și avea, nu, Biblia avea icoana și avea portretul țarului Alexandru al II-lea El era apărătorul creștinătății Înainte ca să te identifici ca etnic, ca național român da. te identificai prin religie prin O religie fiind pravoslavnică fiind ortodoxă, ortodoxă și majoritatea românilor automat te simțeai mult mai apropiat de ruși decât de restul Și apoi nu uitați un fapt elementar Totuși Rusia a fost chemată aici de Brâncoveanu a fost chemat da. aici de Cantemir. de Cantemir, deci noi i-am chemat ca să ne ce? Ca să ne ferească de papistași, de, de austrieci, care exact. tocmai vreau să ocupe Valahia și Moldova. Deci acum sunt și într-o situație ingratărușit. În noi am chemat aici <hânt> să ne apere, să ne apere nu atât de turci cât de papistași de catolici, da? După ce am chemat, ne-au adus nu ne au învățat să facem șosele Să facem și instituții Și regulamente organice Sigur, simplific exagerat Sigur, evident, acum da? Da. Și după aia îi și înjuri Că nu-ți plac rușii <laughs> vă bun, bun, bun, dar să nu uităm totuși că Mai încoace spre vremurile noastre A fost uh, comunismul care... da. Iar asta chiar că a intrat în uh, ideea Că ne-a venit Pe tankurile sovietice, sovietice da. Asta e în mintea tuturor Aici e deși, Exact. Deși e aici mi se pare o mare Asta e chiar exagerat. o formulă care circulă masiv. A venit pe, pe masiv și eu, e, e, e un pic de ticăloșie aici. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în tot timpul că comunismul, comunismul a venit pe tankurile sovietice. Deci responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat în această țară vreme de 45 de ani. Tu, o pui pe seama Moscove. Fals! fals, total fals, da au venit pe tankurile sovietice au impus regim. dar avem felul și felul de comunism, un fel de comunism era în Ungaria, da da. Gulaș. Altfel era în Polonia. Și în Slovacia. felul ăsta în Ceoslovacia, altul. Și în felul ăsta, punând pe seama rușilor toate prăpăstile, toate nenorocirile noastre, tu absorbi de orice responsabilitate elita politică comunistă din România. Adică Ceaușescu era bun și Gheorghe Udej în ultimii ani, că uite, era bunici. Atunci unde mai sunt? Au fost niște crime, dar au fost în anii 50 la început, că erau sovietici staliniști. cu tancurile staliniști și... Deci elita politică De sorginte comunistă Care s-a transformat după Decembrie 89 în elită Politică democratică Cu 2, 3, 4 Din aparatele de partid Din securitate ne? Ei sunt băieți buni Au tot interesul să arunce întreaga vină Întreaga responsabilitate pentru ce s-a întâmplat rău În această țară și cu acest popor Încărca Moscovei Și le, le ține, funcționează lucrul ăsta La nivelul percepției comune, vă spun. Pentru că e o neîncredere în Rusia, dar nu e o neîncredere în Rusia Generată de o cunoaștere profundă a Rusiei Tocmai asta, asta era problema, pentru că senzația mea e că ce ni se întâmplă nouă Cu aceste percepții bazate pe, pe o istorie, pe niște stereotipii, pe niște locuri comune Care s-au difuzat în, în masă Cam asta se întâmplă totuși într-o bună parte a Occidentului Uh... ai nuanțat totuși acolo Mi amintesc -am cu nostalgie ce școli de sovietologie aveau francezii și slavă domnului că au până acum orice ministru de externe francez are, are mari universitari specializați pe Rusia credan pe, coz academician 80 ceva de ani georgian de origine și caucaziană Somitate în materie Bun, am discut calitatea tuturor cărților uh, Semnate de ea stea, cu totul. Uh, Mari Mandras uh, Nume mari, importante Până la ultim, Oamenii știu despre ce este vorba Oamenii au un discurs coerent Au o narațiune despre Rusia Ca țară, despre ce se întâmplă acolo Și au o narațiune despre istoria relațiilor franța rusia La fel se întâmplă în Germania unde ai sute de experți, mii de experți Ai mari centre de cercetare da? Ori noi, noi jurăm așa Dar mor oarte peste drum a, uite, e La modă să înjur Rusia Dar nu dintr-o profundă cunoaștere a ce s-a întâmplat În relațiile bilaterale Sau ce se întâmplă cu adevărat la Moscova. Uitați-vă că noi, noi nu luăm Informațiile din surse rus. Noi le luăm filtrate prin Chișinău de regulă, unde traduc și oamenii ce vor, ce li se pare interesant, sexy pentru... Sau vin din presă franceză, mai puțin din presă franceză sau italiană și mai ales din presă de limbă engleză, vedem asta de 10-15 ani. Da, bine, asta se întâmplă cu tot fostul lagăr socialist, ca să zic așa. Polonia nu. Nu, nu, nu, nu. Cum ajung la noi În România știri Despre țările, țările acestea da. Nu prea Polonia... Și nu. Polonia au 15 corespondenți La Moscova păi... Regret că nu știu mai bine limba poloneză ca să citesc corespondențele publicate în presa poloneză. Le mai găsesc, slavă domnului, e un site rusesc dedicat presei străine, presei internaționale, unde traduc ce se publică în presa mare importantă. Și atenți. lângă presa americană, pe lângă presa britanică, Le Monde câteodată au masiv traduc din presa poloneză. poloneză. oameni foarte serioși. S-au apucat acum, văd, să traducă din presa în țările baltice. Ai analize serioase, poți să faci o politică mare, importantă. Uh -huh. Deci, în Polonia sunt centrele poate în momentul ăsta cele mai bune din lume de analiză pentru uh, spațiul ex-sovietic, pentru ce se întâmplă la Moscova. Poate la Moscova nu neapărat, dar ce se întâmplă în Ucraina, sigur poloneziști știu dumnezești. Ce se întâmplă în, în Belarusia? Mai... cred că mai poloneziști știu ce se întâmplă cu adevărat acolo. Lituanienii iar sunt foarte buni. estonienii sunt foarte buni și nemții. Dar bun, asta înseamnă să ai niște tradiții, câteva generații de experți și asta înseamnă resurse pe care tu le investești. Asta înseamnă o politică de stat, tu ai identificat pericol, cum e cazul Poloniei, da? știi istoria țării tale, de unde a venit pericolul pentru Polonia? Păi uite, că a venit din Est, de la Rusia. Prima măsură pe care o hai iei să înțelegem tu, estul. demnitar, hai să investim bani, hai să înțelegem ce se întâmplă acolo, hai să vedem. Se naște un alt pericol. Când vine peste noi, cum poziționăm această țară? Bun, și atunci înseamnă că la noi se vorbește așa, de amorul artei, de relațiile cu Rusia, pe deasupra, pentru că dacă facem așa o privire rapidă, mulți politicieni de toate culorile la o. adică spune totuși, avem și argumente pragmatice, trebuie să dezvoltăm relațiile economice, schimburile noastre sunt numai de atât și ar trebui să ajungă la atât. Pe de, o parte. Pe de altă parte, din când în când se reiau vechile, cum să spun, cazuri. A, dar ce facem cu tezaurul sau alte câteva asemenea lucruri. Pe ce se bazează asta? Dacă noi nu avem nici centre de cercetare sau mă rog, avem într-o măsură foarte mică specialiștii ce am putut eu să identific se bazează mai degrabă pe ce s-a în computer la schimbatul diverselor administrații în România. Dacă în niște computere pe la Ministerul de Externe, pe la SRI până nu știu unde au mai rămas niște fișe cu tezaurul din 97, 98, 99 <fie> le bagă, schimbă data, pun iulie 2014. Mai trag un print Ușa. și au dat drum. Pentru că tu nu ai pentru, să spunem, perioada de istorie contemporană. Oameni care urmăresc cât de cât ce se întâmplă în spațiu Stai, numărăm pe degetele de la o mână. Să fim generoși, să spunem două mâini. Cum compari? Hai să zice prin absurd, dar nu sunt zece oameni. Hai să zicem, zece oameni cu zece institute în Polonia. Sau cu armate de specialiști, cu catedre, cu oameni super competenți din Ungaria, de la Budapest. În anii 90, de pildă, când noi trimiteam la Moscova ambasadori care au refuzat la export în țările occidentale, nu primeau pe aprobarea, da. te metam la Moscova, ungurii aveau pe șeful catedrei de rusistică, un mare arheolog care făcea șantiere arheologice, le deschidea mai departe, după Volga, acolo unde patria istorică a fino da. da. scotea cărți, la lansarea cărora erau prezente la președintele Academiei Russe de Științe, până la miniștrii din guvern și a fost 10 ani acolo Deci eram eu la Moscova Știu că trimiteau invitația la BBC Și ziceam, e Ungur, du-te tu să vezi acolo La ziua lor națională aveam și două naționale Ambasada României nu trimitea asta n-aveam nicio treabă cu Ambasada României Și vorbeam cu domnul ambasador Care îmi spune, Eu am 10, minim, n-am avut niciun an sub 10 Tineri, doctoranți, arheologi De la Budapesta Care să se specializeze se de... în Rusia deci numai pe arheologie. Bun, el era și el arheolog. Am, spune, am tineri politologi, am că masterat, că doctorat. Deci sunt câteva sute de tineri care, sigur, unii rămân din 10, dacă trimis 10, poate că doi o să fie într-adevăr pe domeniul. Nu, nu preferă să căsătorește da. cu o că sau cu o american, cu colombian, că să mută în America. Și... Dar tu ai acolo de unde să iei. Aici mi să încropești, nu ai. Și nu poți să încropești nici cu cu. Saraben, pentru că ei sunt băieți drăguți, sunt simpati, sigur, s-au uitat la televiziunile rusești, Deci n-au fost la Moscova, adică experiența lor probabil în Rusia, tranzit pe aeroportul din Sheremetyevo către altă destinație. Deci ideea este, să ai acolo oameni cum erau, vă spun, americani. Era în 97-98, chiar mi-a povestit o noapte întreagă, teza lui de doctorat, să ocupa de lumea criminală din Tambov un american. Deci ce el cerceta lumea, dar mers uh, în Rusia, în Rusia da. profundă, făcut interviuri, în închisori cu lideri ai lumii criminale, cu poliție, cu FSB-ul, cu... Pă, discutăm, sunt oameni serioși, acolo pot să imaginezi o politică de stat pe relația cu Rusia solidă, uh, ceea ce, din păcate, nu e cazul României, deși, dacă mi-amintesc de geografie, cred că România e mai aproape de Rusia decât Statele Unite. Un pic, cum era la doctorat la Moscova? În timpul studiilor? 90, În anii 90. în anii 90, da. 95 am ajuns acolo, am terminat în 98 teza, a fost o susținere de, la catedră. A fost și un caz special pentru că fost să se trimis fac istoria Rusiei. Colegii mei care să se pentru istorie contemporană interbelic și postbelic, ei au defectat unul după o lună, altul, a rezistat câteva luni în Rusia și a plecat. Era total atipic pentru ei la universitate să te primească ca străin la istoria Rusiei. În primul rând, catedra se numea Istoria Teces, sau Istoria Patriei. Și multă vreme au spus, domnule. Dacă istoria este patriei... universală, nu patria mea, nu am ce să caute. Eu nu fac peninsula balcanică în Rusia, sau fac România în Rusia, Când de asta am venit, eu trebuie să fac Rusia în Rusia, altfel șederea mea aici nu are niciun rost, am plecat la vedere. Da? Mi-au pus uh, niște bun. Trebuie să dai test de limbă rusă. Tu nu știi nimic acum. M am pucat și am învățat cu disperare limba de la zero, nu știam nici alfabet Trebuie să dau test de grafie, de secolul XVIII, să citesc documente. Specializarea mea fiind evul uh, mediu, de fapt, rusesc. Da de examen doctorat, fiind politica externa a Rusiei, mai ales în perioada Pavel și Alexandru I, de la prăbușirea Veneției, deci, sfârșit de secolo 18 până la congresul de pace de la Viena 1815. Interacțiune cu da. Napoleon, perioada război antinapoleoniene și Selim al treilea, tentativele, reforma al Imperiului Otoman, răscoalicierilor 1807. O perioadă foarte, foarte Complex, interesantă, mă. foarte complicată. Perioada de mari schimbări, ceva de tipul ăsta mai întâi la după sfârșitul primului război mondial, când are loc Revoluția Bolșevică, e perioada care retrasează, reașează marile piese importante pe, pe masa geopolitice, dacă e să fiu abuziv introducând cuvântul geopolitic în această discuție. Oamenii erau foarte crispați serio, pentru că? că erai străin. Deci trebuia să fii foarte atent la nivelul la care te prezentai. Dar până la urmă erai acceptat, erai Vedeau că e serios, vedeau că e... Mulți străini acolo care erau la diverse catedre O terminau uh, Renunțând da. Problema era că era suficient de bătrân, Nu eram un copil la 18 ani Eram un om matur la 27 de ani Când am ajuns acolo, nu? Doi uh, Eram și foarte motivat Mi se părea o mare rușine să mă întorc acasă Știți? Bun, da. Eu, da. am vrut, eu am încercat Dar nu s-a putut m-au trimis oameni înapoi acasă Uh, și apoi am și fost, uh, ca să supraviețuiesc acolo, am fost imediat uh, introdus în mediul jurnaliștilor uh, englezi. Te stimula. Primul, de avea legitimație de BBC de Marea Britanie, nu aveai. Avea... Aveam câteva obligații față de biroul BBC de la Moscova, în rest pentru secția română, mă citeam pentru secțiile din Asia Centrală, îi mai ajutam cu diverse, uh, pentru documentare, pentru învățat lucruri importante. Eu cu acel bilet pe care scria Velica Britania, Marea Britanie, am intrat în Dumă, am intrat uh, la tot felul de convenții de presă, am cunoscut oameni foarte interesați, n-aș fi avut acces cu o legitimație de presă din România la lume. Cu siguranță. Or Venind după experiența asta de trei ani acolo și renodând experiența 99-2000 pentru contracte scurte pe șase luni Da seama că ajunsesem și la un grad de cunoaștere și la contacte foarte mult acolo Și în felul ăsta mi-a venit și foarte ușor să trec de la un institut de istoria, al academiei, ocupând mă 18-19 Să trec să predau Russian politics, cum s-ar exact. numi la alții, <laughs> la alții da care nu-mi nu, nu dau seama cum aș putea exact ca să, să, să surprind esența cu uh, Russian Politics în limba română uh, la Facultatea de Științe politice din București uh, eu fiind uh, totuși istoric uh, doctorat pe secol XVIII, și dar până la urmă a contat mai mult, se pare experiența ziaristică de analiză, de comentator prin urmare pentru că s-a adus timpul nostru prin urmare Trimiterea asta acolo, care a fost, cum să zic, mai degrabă absolut o, o conjunctură, până la urmă a dus la. Absolut o întâmplare și la momentul respectiv și eu, dar mai ales colegii care au și dezertat, erau foarte frustrați. Atunci mă, tot ce lumea, să căutăm la Moscova, nu vreau la Paris? În occident, în anii 90, exact, că, exact. Da. Și chiar și acum. Pentru mine a fost mai ușor, pentru că eu vreau Istanbulul. <laughs> inițial. Și am zis, bo, mai Istanbulul. Turcia, eu sunt mare îndrăgostit de Turcia și de Istanbul, pentru că e prima mea specializare. Oricând aș fi dat Moscova pe Istanbul orași divin, mai din lume. Totuși mi-a fost mai ușor. N am a nici la Paris, nici la Londra. La Londra am ajuns prin BBC, după aceea la Paris am ajuns prin, la diverse conferințe. Deci a fost ceva mai simplu pentru mine. Totuși, nu poți să construiești totul nu poți să faci instituție să funcționeze fără o expertiză bună. un loc să trimiți ai nu un sute de oameni, poate că nu ai capacitatea să trimiște sute de oameni, măcar zeci de oameni, ca din aia zeci de oameni, tu să vii și să selectezi 5-6 zece buni, pe care să-i plasezi în diverse instituții, tu practic în momentul ăsta sunt situația Ei, că nu ai pe nimeni. Nu ai pe nimeni. Asta este situația în care ne aflăm. Am stat de vorbă cu Armand Goșu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Sfârșit de săptămână plăcut tuturor și citiți Dilema Veche săptămâna viitoare. La revedere.